Anđela po Jovanu Pazimo U vrijeme onom Progledzeći Vidio Isus čovjeka Slijepa od rođenja. I zapitaše ga Učenici njegovi govoreći Rodit ko sa griješi ovaj ili roditelji njegovi te se rodi sljep Isus odgovori ne sa griješi ni on ni roditelji njegovi nego da se jave djelo Božije na njemu ni voljo činiti djela onoga me posla dok je dan dokozi kad niko ne može raditi dok sam u svetu sam svetu rekaвши ovo džunu na zemlju i načini bogato od pljuvačke I pomaza blatom oči slijepome, i reče mu, «Idi, umij se u banji Silovanskoj, što prevedeno znači poslan, on ode dakle, i umij se, i dođe, gledajući». A susjedi i oni koji ga bijak uvidjeli prije da bješe slijep govorahu, nije li ovo onaj što je sjedio i prosio? Jedni govorahu da je on, a drugi da je nalik na njega. On govoraše, ja sam. Tada mu govorahu... КАКО ТИ СЕ ОТВОРИШЕ ОЧИ, ОН ОДГОВОРИ И РЕЧЕ, ЧОВЕЕК КОЙ СЕ ЗОВЕ ИСУС, НАЧИНИ ПЛАТОМ, И ПОМАЗА ОЧИ МОЖЕ, И РЕЧЕ МИ, ИДИ У БАНЮ СИЛОАМСКУ И УМИ СЕ. И КАДО ТИ ДОКИ УМИХ СЕ, Роговыйдох то дому веркошен где еон вечен незнан он до него некогдаш не госпетцо от ведущего фолисе има а бьеше суббота когда исус начал не благото и отвори ему очи a Fariseja tada opet pita kako progleda a on im reče bogatom i netnu na oči i umiks se i vidim tada govorak u neki otpaše ja nije ovaj čovjek od Boga jer ne svjedkuje subotu Други говораху «како може грешан човек таква знаменја чинити, и наста раздор међу њима?» Опет рекуше слјепцу «шта ти велиш за онога што отвори очи твоје?» А он рече «пророк је». Kada judej ne vjerovaše za njega, da je bio slijep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga što je progledao i zapitaše i govoreći, je li ovo sin vaš za koga vi kažete da se rodi slijep, kako dakle sada vidim? a roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše, znamo da je ovo sin naš i da se rodi slijep, a kako sada vidi ne znamo, ili komu otvori oči mi ne znamo, sam je već odrastao, pitajte njega, Нека сам каже за se ovo rekoše roditelli njegovi, jer se боja у judдеja, jer se Judde već биjaku договорili, da bude odglče od synгоге kogonjega prizna за Христан, за to rekoše roditelli njegovi oddrasto njega pitajte. Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slijep i rekoše mu podaj slavu Bogu, mi znamo da je ovaj čovjek grešan. A on odgovori i reče je li grešan? Ne znam, jedno znam da ja bijak slijep. И сада видим, тада му опет рекошем, шта ти учени, како отвори очи твоје. Одговори им, вам казах и не слушасте, opet опет хоћете да чујете, да нећете и ви да постанете. Уčenici njegovi. Oni ga izgdiše i rekoš tisi učenik njego, a mi smo učenici Mosejevi, mi znamo da je Moj seju vorи Бог, a oga не znamo od kuda je Odvori čovje i реče. U tome i jeste čudo, što vi ne znate otkuda je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnike, nego ako ko Boga poštuje i volju njegovu tvori, to ga slušam. Otkako je vijeka, Nije se čulo da iko otvori oči rođenome slijepcu. Kad ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše mu i rekoše, ti si se rodio sa ugrijesima, pa ti nas da učiš. I istjeraše ga na poljem. Ču Isus da ga istjeraše na podem, pa našavši ga reče mu, vjeruješ li ti u Sina Božijega? On odgovori i reče, a ko je on gospode, da A Isus mu reče, i vidio si ga, i onaj koji govori s tobom, taj je, a on reče, vjerujem gospode, i poklonim mu se. i svetog duha čuli smo jutro sestre u onom drugom antifonu divnom pjevanju koje nas priprema da priđemo caru nad carerima i gospodaru nad gospodarima i bogu nad bogovima Kako nas uči da se ne nadamo na knezove ljudske, da se ne nadamo na sinove čovječije, jer u njih nema spasenja. I da onog kad duh njihov izađe iz njih, to jest onog dana kad umoru, bez obzira su li bili kraljevi, knježevi, carevi, bilo koji moćnici, bilo kojeg stepena i čina. I oni i svi ljudi onog dana kad duh izađe iz njih tog dana, poginu sve pomisli njihove i vrate se u zemlju, u prah. Zato nas duh sveti uči da se ne nadamo na njih, da se ne uzdamo u njih i da ne pravimo ne daj Bože idole od njih jer tako je slabo bit će čovjek da je dovoljno samo jedna kap krvi da se izlije iz krvotoka samo jedna kap i da izazove totalno urušavanje nečega što smo poštovali kao moć i kao silu da padne И до се слушај на земљу. Поногдана кад дух izađe iz njega, postaje totalno mrtav i zaista je pogud onaj čovjek koji se za života njegovog uzda u njega. Зато нас црква, наша света мајка, духом святим uči, не nadajte се na људе. Ne polažite nadu na sinove čovječije, na knježave, na kraljeve, na careve ili danas na te razne odludi i sastavljene asocijacije i kombinacije. Uči nas crkva da ne polažimo nadu na njih, da ne tražimo živote od njih, da ne tražimo smisla i sile i zdravlja u njima a pa nas onda dalje poučava da je pražen čovjek koji se nada na Boga Jakovljeva, na Boga našeg braća i sestra Isusa Hrista, na Oca našeg nebeskog i na Duha Svetog, dakle na presvetu trojicu, jednoslušnu i nerazdjeljivu trojicu, koje se u crkvi pravoslavnoj svojimo, da se nadamo Na Boga koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima. Kad se kaže na nebo braće i sestre, misli se i na vidljivo tvarno nebo sa suncem i zvijezdama i raznim planetama i raznim sistemima, ali prije svega se misli na ona druga nebesa, duhovna, fina nebesa, to jest na angelske sile. Uči nas crkva da se na njega nadamo, na Boga i evo, braći i sestre, danas i mi da naučimo i da se poklonimo Bogu i kao čovjeku. Dakle, kao Bogu koji je sišao na ovaj naš nivo, koji je uzeo našu prirodu, uzeo naš prirodni sastav postao čovjek, braći i sest, onaj исти koji je stvarao sve što je stvoreno. Jer uči нас gospod, uči nas crkva, da sve što je stvoreno, njime je stvoreno. I ništa što je postao, nije postao, а da ga on nije iz nebića priveo u biće. E upravo on, braći i sest, baš on, taj tvorac, svega vidljivog i nevidljivo. Sin Bože i Gospod Isus Hristos evo ga na zemlji evo ga i pljuvač ima braći i sestri, mnogo važno ovo sveto evanđelje, mnogo važno jer se djavo ne jednom potrudio da mu tu pljuvačku i suši da je nema pa da jedan ga predstavi kao nekog ko jeste Bog, ali nije čovjek ili je samo prividno čovjek, što je nama vrlo važno. Moramo ga prepoznati jer on jeste, braći i sestre, i Bog, i čovjek, Bogo čovjek, ima pljuvačku, pa kad kljune i zamiješa smjesu od svoje pljuvačke, nazovimo je slobodno Bogo čovječanskom pljuvačkom i, na, i napravi smjesu od blata, stvara oči, braći i sestre ono pred čim medicina čuti, čak i ne obraća pažnju na to, jer to je prvek zalogaj na nju, ono gospod opet vraća stvara, braći i sese, vrlo vagano, na zemlju, umjestivši i vrativši oči, vrativši vid, davši čovjeku da gleda, da vidi tvorevinu Božju. Mada je gospod Mi ćemo tako vjerovati i nadam se da vjerujemo. Mogao te oči da vrati samo pomišlju, samo pomišlju, mogao se u oči da se vrate. Ali, važno je bilo da ipak tljune i da napravi smjesu da bi ga prepoznao kao čovjek. I to je mnogo važno nam, braći i sestri. To je uslov spasenja, uslov zajednica sa Bogom. Ako Boga ne poštoješ kao čovjeka, ne možeš ga poštovati ni kao Boga. Ako Boga ne poštoješ kao čovjeka, ne možeš od čovjeka i sam postati Boga, na što me se gospodi pozvao. Tako da je ta pljuvačka vrlo važna, ne samo za ovog slijepo rođenog, nego i za sve nas, braći i sestre. Mnogo važno da osjetimo ljudsku prirodu eh, Boga čovjeka koja je sjedinjena sa Božanstvom. I on kao takav, braćo i sestre, do dana današnjega, jeste u crkvi. Ova sila koje se danas pokloni smo. Oglavna sila, braćo i sestre. Nije to mala stvar da se razumijemo. Rođen slijep i tako brzo da pogleda, bez nekog malitratiranja od bolnice do bolnice, klinike, klinike, Bez vraćara, bez gatara, bez raznih lažnih učitelji i sjevitelja. Prosto ljuvačka, plato, pomazivanje njime i nešto vrlo važno, poslušanje, braći i Idi, umij se. to, braći se sestre, idi, umij se, dodan da nas I mi se svi, braći i sestre, slijepi rodismo. Svi slijepi. I evo, malo po malo, čudom Božim, poče smo da, da gledamo. Poče svjetlost da ulazi u naše biće. Koja svjetlost? Ne ova tvarna. Svjetlost sunčeva. Ne. Slijepi smo, braći i sestre, kao što su slijepi, svi oni u ovom gradu danas, koji ne prepoznaše da je sunce sinovo, i evo ga ovdje na zemlji, da sunce sija iz crtve Božije, da sunce ispušta zrake iz oltara Božije, da sunce ispušta zrake koje obasjavaju ne naše fizitke oči, nego naše duhovne, umne oči, srca naše. I svi oni, braće se sese, koji danas, kada evo sunce, neuporedivo važnije i snažnije i svjetlije od ovog tvarnog, evo ga i u ovom našem gradu. Malo nas je ovdje sabralo i poklonilo se gospodu, izvoru svjetlosti, izvoru života, a veći dio naših sugrađana postade slijep, braće i seste, strašno slijepio a mi smo progledali i mi smo dojuče bili slijepi i mnogi od nas još uvijek ne vide kako bi trebalo da vide. ali time što su došli u hranu, ipak naziru svjetlost. Nadamo se da ima, posebno mislimo na djecu, koja lako gledaju Boga, lako jer su im srce neopterećena, grijesilo. Ona vide, a stari, povaku se probijamo kroz maglu i kroz mrak, zabluda, strasti i raznih teških sagrešenja. I mi smo, braći, sada se pogledali jer nas je neko uputio na crkvu Božju. I dan danas gospod upućuje svakoga ko, ko hoće zdravlje, ko hoće svjetlost. Upućuje ga na hran Božju. Upućuje kroz svoje episkofe, kroz svoje sveštenike, kroz svoju crkvu, kroz svoje svetu učenje. I mi, braći i sestre, Ako hoćemo da progledamo, ako hoćemo Boga da vidimo, onakvog kakav jeste, a ne onakvog kako nam ga džavo hoće predstaviti ili još gore totalno sakriti, treba da poslušamo naše svete oce, naše svete apostoli i učitelje našeg savu svetoga, Vasilija čudotvorca, Petra Cetinskog čudotvorca, naše svete apostoli, našega gospoda, braća i sestra. Что он нам окажет? Нам окуизмо всего danas наш временной простору идуйте к вечности. Что кажет? Иди крестись. Где? В храм Божий, в кои храм, в православный храм. Иди крестись. Да ты умее рука и сила kroz кроз священнослужителя Da ti padne mrak nevjerija, mrak zabluda, mrak praroditeljskog grijeka, da pane se očiju srca, sa uma, da možeš da se sagledavaš Boga u crkvi. Pa onda pomažujete duhom svetim, nas braći i sestre, u svetoj tajni miru pomazanja, ako je se sjećate, nije pomazivao bogatom, nego mirom izgovarajući one strašne riječi pečat dara duha svetoga duhom svetim su nam oče pomazane braće i seste duhom svetim pazite to duhom svetim može da se vidi ono što nikakva pomagala optička ne mogu da nam priušte duhom svetim braće i seste mi možemo da prođemo kroz prostor i da sagledavamo duhovne realnosti koje se ne mogu hvatiti prostim čuvima i raznim drugim aparatima, raznim drugim durbinima i pomagovima. Možemo, braće i seste, da se gledavamo biće Božje Možemo angele da gledamo, možemo biće Božje da gledamo, možemo Boga da vidimo, braće i seste. Gdje? U srcu našem, blaženi, čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Nevažne riči gospodnje. Ali braćice i sestre, od nas se traži na svetom krštenju. Ma da bi trebalo i prije krštenja, ali na nije vrijeme tako da nas pripremamo i pa negako nagođemo, ali bilo kako bilo, krštenci od tebe se traži ozbiljnost, od tebe se traži disciplina, od tebe se traži poslušnost, vodi gospodnjoj. Ne vodi nekog cara, nego vodi samog gospoda, braći i sestri, kome su sve angeliske sile neprestalno poslušne i od koga je i angel i njegovi odpao zbog neposlušnosti i naukao veliku tamu na sebe, oslijepio samog sebe. Onaj koji je nekad bio svjetlonoša, postao izvor tame, izvor svjetile. I zato, braći i sestri, Vrlo je važno. Posebno to mi treba da znamo jer živimo u vrlo glizavnom vremenu i vrlo specifičnom ambijentu. U crkvi Božjoj može da se živi i to dobro da se živi i zdravo da se živi i sve to da se živi i vječno da se živi, ali pod uslovom da se poštuje volja gospodnja. Da se poštuje ritam crkve. Kako možemo mi da pogledamo braće i sestre? Kako možemo zdravi da budemo? Kako se možemo ljudima nazvati ako Tvorca svoga, Spasitela svoga, Gospoda svoga ne poštojemo, ali na jedan izuzetno grub način? Jedno ogromno duhovno nevaspitanje i veliki bezobrazlog, braćo i sest. Veliki, strašni bezobrazlog. I na to treba da skrenemo pažnju, jer mi uzlok problema tražimo na potpuno pogrešnom mjestu. I onda dijagnoza pogrešna, terapija pogrešna i smrt izvjesna. Hludilo, neminovno. Bovez, hronična. Svaki ko je kršten braću i sestri, a otkačio se od crke, nema ga nedeljom na ne valja, nema ga druga, treća, četvrta, peta, nema ga uopšte u crkvi čovečom, nema ga u postojima, nema ga na praznicima. On, braću i sestre, nije dobro. Nikako nije dobro. Sa njim se nešto strašno desilo. Šta se to desilo, braći i sestri? Zbog neposlušnosti, džavo i tama džavolska počeli opet da mu prodile u srca. I ta tama, braći i sestri, abuđe poslije hrštenje, učeno sveti oci. Vrlo se teško izgoni naprijed. Vrlo teško. Kroz pokajanje, da, ali pokajanje nije jednostavan proces. Nije to samo jedna ispovijest o dva, tri, pet ili deset minuta. Neophodno i ono. Ali pokajanje je složen proces i traje. I mučanje napora. Ipak se nadom, ali napora. Zato, braći i sese, dobro bratimo pažnju pogotovo roditelji neke vode računa u svoje djeci dok su mlada, da ih blagosiraju djeca, a ne kunu zbog povešnog vespitanja. Pogotovo što ne pomaže da nas mora da se sububo trude da u dvostručuje svoj trud jer đavo napada na razne načine i na sve na sva moguća srca na morale dioš i dušu važno bracio se da budemo u silamskoj banji šta je silamska banja liturgija božija hram božiovo mjesto gdje се ми сад ulazimo кона се посува опје а проћи сесио нико вас nije овdje на све удобвео Savjestva je poslala u najgorem slučaju, a propovjed apostolska i zapovjez gospodnja u najboljem i najmoćnijem. Idi bre u crkvu čovječe. Šta se zaglavio? Gdje se otišo jutro? Radiš jutro? Otvorio si prodavnicu? Ili prosto ignorišeš na neki još banalniji način? Idi u crkvu čovječe. Nedelje je dan gospodnji. i li ti čovjek? Imaš i ti svoga Boga, svoga gospoda, svoga spasitelja. Imaš. Ajde onda u crkvu. Trči u crkvu. Ma ovo, ma ono. ovo i ono. Trči u crkvu. Ili možda bolje reći, ježi u crkvu. Poješljate zvijeri, vuci, demoni. Braća i sestre, mnogo važno poslušati gospoda. Jer sam rekao, idi u Silamsku banju. Idi u crkvu Božju. Idi ne bilo kada, nego kad treba, kad je liturgija sveta. Evo sad smo Doći će neki danas i posle poodne, doći će neki u dvana i su 1 u dva da zapale svijeću, da slikaju freske. Sve to promaša braće i sestre. To nema veze sa Bogom. Daj Bože se povežu. ako tako ostane, to nema veze sa Bogom. Ovo je kritično vrijeme. Ovo je važan trenutak. Ovdje se vječnost braće i sestre osvaja. Tako da i ovo naše sabranje je dejstvo sile Božije i ovo je svoje vrstno čudo kako smo se mi uopšte sabrali ovdje. To Bog zna, a hvala što nas je sabralo, ali mi se potrudimo, braći sese, da sabranja budu što češća, da kramovi budu što puniji, da bude što slovesnija služba, da ne budemo kao kipovik ili kao stubovik nego da stojimo, ali da nam um leti, da nam srce Bogu blagodari i hvalu iznosi, da Boga ljubi, da bližnje poštuje i voli. To je, braći i sese, ono što Bog traži od nas. I to je ona svjetlost koju nam On nudi. Da vidimo Boga u crkvi, u liturgiji i da vidimo obraz Boži u našem bližnjem. I onda, braći i sese, može da se Pa to viđanje proširi, pa da čovjek vidi Boga, što je jedno, da kažemo, duhovnije viđanje, i ne daje se baš svima, nego pomjeri truda, vjere i poslušanja, da vidi Boga i u stradanjima, da vidi Boga u bovestima, da vidi Boga u raznim teškim životnim situacijama, da ne vidi u tome zlo, ne, nego da vidi milost Božju i poziv na dublje, Jer Bog nas braćuje sestre iz ovog obmanutog ambijenta, punog prevesti, izvlači putem Boga, jer naslada neblagoslovena, on odvaja od Boga, a Boga, pogotovo teža Boga, kroz bolesti, on vadi čoveke iz tog kovitlaca satanskog i polako ga izvlači, izvlači, izvlači i kroz dveri srca, jer Boga se srcem doživljava, Kroz dver i srca uvodi ga u carsko svjetlosti, gdje nema ni Boga, ni duge, ni uzdaka, ni bovesti u carsko nebesko. To je malo skupocijenije viđenje i ne daje se baš svima, ali kome se da neka zna da je to posjeta gospodnja i poziv na dublju zajedit ću sa njim ali ne izvana liturgije, ne bez liturgije. Takvi ljudi imaju još veću potrebu za Bogom i treba da je zadovoljavaju ovdje, na trpezi gospodnjoj, na večeri gospodnjoj, u svetom Pričešću. Mi, braćo i sestre, treba Boga da jedemo i da pijemo. Treba da ga zagrizemo, braćo i sestre, da osjetimo njegovu tijelu u svojim ustima i njegovu krv u svom krvotu. Mi ništa drugo ne priznajemo. Mi se, braći i sestre, ne hranimo priča. Basna. Priča je neophodna. Ali uvijek mora da se kroniše zalogajem. Uzmi, jedi i pij. Tako i mi, braći i sestre, da prepoznamo gospodu crkvi, da ga poslušamo time što ćemo doveziti nedeljom, praznikom, i kad god možemo, da poštimo njegovu svetu volju da učimo o našoj svetoj veri, da budemo na svetim liturgijama, posebno nedeljom, i da primamo sve te tajne, iako ima nekoga grijeha, kroz ispolice pokajanja, da ga se oslobodimo, da skinemo tu, tu tamu sočiju, tamu grijehovnu, da gledamo Bogu i da mu se radujemo, jer je tu, braći i sestra, blizu i vrlo blizu, vrlo dobro raspoložen, vrlo moćan, vrlo vječan, prvo i potpuno i apsolutno besmrtan. I kao takav nudi nam te svoje sile kroz crkvu, kroz tajne, posebno kroz pričašće. Uzmi me, jedi me, pij me i budi živ, budi zrav, budi i ti, Bog, budi besmrtan. I kada Gospod duhom svojim svetim svima nama braća i sve tu svjetlost koja jeste vjera, koja jeste nada, i koja ima najveću projavu u ljubavi prema Bogu, jer ljubav je svetlost koja zahvata i bližnje i izliva se na bližnje. Neka bi, gospoda, da se tome naučimo ovdje za vremena, pa da u Carstvu nebeskom Boga ljubimo i bližnje u vjekove i vjekova. Aminu.